Як виявилося пізніше, бізнес у нього маленький, щось пов'язане з постачанням консервованої морошки. Проте мав свій будинок з сауною на околиці Тампери, двіко дорослих дітей, котрі жили окремо, і свободу вибору, і він обрав мене. А через півтора року після весілля з'ясувалося, що Артов тан романтик, я таких самих зустрічали і у себе на батьківщині в великій кількості. Чоловік спочатку добряче випивав, потім кинув бізнес, подався до батьків у Лапландію, пояснивши свій чинок давнім фінським прислів'ям «Хочеш бути багатим – працюй у місті! Хочеш бути щасливим і вільним – стань оленем!» Він обрав друге. Більше я його не бачила. Та хай би і так, про будинок він заповів дітям. Однак мені було байдуже. Адже одружувалася Янна із великого кохання. Просто в той час, коли наштовхнулася на нього на місці 17С, якраз ширилися плітки, що мене спишуть на землю, і я шалено нервувалась. Не знаю, чим я так насолила команді. Мабуть, бортінженер вирішив взяти на моє місце свою приятельку. Але ж небо для мене все. Дехто боїться літати. А я могла б відкинути люки легко пробігти по небесах. Упевнена, ніколи б не впала. Одного разу я намагалася це зробити. Ось після цього випадку, коли милий Арто допомагав моїй напарниці відпоювати мене водою, і почалися репресії, чутки і балачки. Уявляю, як шипіли мої заздрісники, коли Арто забрав мене до себе. А вже згодом був цей музей. Не знаю, просто не знаю, що робити. Чула, як говорить директор Роува Саатанен, який тут може бути вихід. Вона не знала, що перегородка між її кабінетом та підсобним приміщенням тоненька. картон. чи швидше це в мене тонкий слух? Адже якщо людина має тонкий смак, мабуть, і решта в ній тонке і делікатне. Який може бути вихід? Продовжує Роува Саатанен, розмовляючи із адміністратором Роува Пайве. Що з нею робити? От яка нещаслива доля. Зовсім сама в чужій країні. Скільки ж її тут тримати? На це місце давно претендує Ярмо. В нього чудова наукова монографія з дитячої літератури. Та вона корова всім тут, у поперек горла, говорить Роуа Пайве. І навіть зубами клаце. Вона не добра, ця адміністраторка. Невже сама не розуміє? Навіщо ви її підібрали? Ви занадто. То суворі, уриває її директорка. Це ви занадто м'які роува, не углаває адміністраторка, її місце у притулку для самотніх. Роува, са таннен, щось відповідає своїм тихим голосом, а мене поглинають фантазії. Я уявляю бідолашну тлусту та самотню корову, котра бігає сніговою пустелею у пошуках трави. Я добряче вмиваюся у вбиральні музею. Тут так гарно. Сюди пластик, скло, різнобарні кахлі, дуже добре пахне. Коли я літала, завжди пильнувала, щоб у нашого літака завжди був освіжувач повітря з полуничним запахом. Одягаю чудову сукню. Я зшила її сама, ще коли жила з арто. Вона чорна з мережовим рюшами. Далі я низька. На грудях великий оксамитовий бант. Знизу широка оборка. Вії та губи я завжди ретельно підкреслюю. Лишилася звичка від попередньої професії. Мені ж працювати на людях. Збираюся я швидко. Виходжу до холу. Сідаю на краючих стільця за стійкою, де панує роува вапаєве. І складаю руки на колінах. Невдовзі прийдуть перші відвідувачі. Я так чекаю на них. Що не можу всидіти на місці. Хвилююся, чи не зім'ялися бан чи оборка, поглядаю на себе в люстерко, поправляю зачіску, від хвилювання в мене пересихають губи. Я працюю екскурсоводом в музеї мумітролів. От і не вір після цього в долю. Через цю книжку я й познайомилась з Арто, потім я прочитала усі дев'ять книжок і зрозуміла, що вони написані про мене. Точніше написані так, як могла написати їх я. Коли до музею приходять діти, і я воджу їх від стенда до стенда, від експозиції до експозиції, я розповідаю їм нові казки. Продовження історії про родину кумедних лісових істот.